الله <تصفيق> اكبر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 Wa ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadiy hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kull muhdath bid'ah wa kull bid'ah dalal wa kull dalalah fi an-na'uudhu billahi minan nar wa min 'adhabin nar O zoti yunt py takon falenderimin nuk munde mi do ta baim falenderimin por degjith femirat dhe begatiet qi na ke dhuruar ti je i falenderuar Ashtu si që meriton ti, e lartë është pozita jote, i madhë është sundimi ytë, nuk ka zot tjetër veçteje, ti e zot i qejeve dhe tokës. Falenderimi ta konë ty, Allah, se me gjithë e i din të gjitha, të fshetën dhe dukshmen për sëriti e mëj madhi falës. Falenderimi ta konë ty, Allah, se me gjithë e më i mëj plotë të fuqishmi ti e mëj madhi mshiruës. Falëndërimi takon ty, Allah, se me gjithë se je me i plot pushtesh, me ti je me i drejti, ty të takon falëndërimi o zëtë unë se me gjithë se kundër shto është me mëkate prej nësh, për sëritë mira dhe tua vazhdojnë të zbresin bina e të derdhen papushim. E shheduan la ilaha illallah muahdehu la sherikele, dëshmojmë se i vetë mi që me drejtë mëriton adhurimin, është zotë i qejeve dhe i tokës, është më i madhi i falës, është më i madhi mëshirues, është bujari, është më i mëshirshëm. Është më i lartë madhërisht, më i plot fuqishmë Allahu xhallaluxalalu, i vetëm krijimin e tij, i vetëm në atributet zën cilësitë e tij, i vetëm ndhurimin e tij. Në qoftë se gjendesh në një moment vështirsie, e mendon se janë mbyllë të gjithë rrugët edhe shtigjet, Atëherë në grej shikimin lartë E me përullje në zemrës E dhe të shpirtit thërit me plotë zemrë Ja Allah Në kjofësën dje e shi vetëm Dhe me ndonë se nuk ke mike dhe shok të afërt Në grej shikimin lartë E dhe me përullje në zemrës Me gjith shpirt thërit e ja Allah Në kjofësën dje e shi dobët Pa përkraje, që fësëndjeshi pa fuqishëm, ke nevojë, kemë nevojë për mbështetjet. Atë e ngrishë i kimin lartë dhe thëritja Allah, se dije se Allah u gjellë e gjellalu dhëtë dëjojë dhe dhëtë përgjigjit për lutje dhe tuja. Në momentin që t'jeshtë në shtratin e vdekjes e engjëli i vdekjes, vjen të të të marri shpirtin. Atë herë e për qëndrojme gjithë zemër e nga thësia e shpirtit shprej e fjallën La ilaha illallah. Nuk ka zët tjede përveç Allahu Gjelle Gjellalu që me drejta më ritoja dhurimin O të wakjel alën hajjill e dhila e mud Thotë Allahu Gjelle Gjellalu në kuran në famlar Dhe mbështet ju zotit të gjallit ati që nuk vdeskur wesabih, bihamdi, Dhe më dhërojat e dhe falenderoje Me dhëgjith, begatit dhe me emrin e tit lartë وأشهد أن قدوتنا وإمامنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله سيكورسە دەشمoj سە شەمبлли yn më i mir, i madhi yn, i dashuri yn, prisi yn Muhammad Mustafa alayhi salatu wassalam i ishte robi dhe i dërguari i Allahu xhella xhelaluhu. Thot qartë dhe bukur në hadith vërtet: "Man aha ban yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah." A i cili dëmë t'jen njëri u më i fuqishëm, njëri u më i ford në këtë jetë atëherë letin bështetet Allah u gjellë gjelalu totalisht. O më në habë njekun e agë në nasi, feljekun bima fie dilla ja u thëka minhu bima fie dhej. A i cili dëmë t'jet njëri u më i pasur në këtë jetë atëherë letë jetë më i sigurët për atë e që është ndorën Allah u cësa jo që është ndorën e ti. O menjëherë, ai që dëshiron të jetë më i nderuar njeriu, ai që dëshiron të jetë njeriu më i nderuar në këtë jetë, le të frikësohet Allahu xhallaluhu dhe të mos i ketë tjetër përveç Tij. Sot më lejnë Allahu xhallaluhu të flasim për besimin etik. Flasim për besimin që shumë zëmra ose nuk e kanë kuptuar. Ose e kanë harua dhe e kanë lonë mëzdore Për ate që shëjtani lanë të Allah i Alehi Donë me pas sa më larë gërobin prej saj Edhe donë tjetë sa më edovët në zemrën e besimtarit E të okullar Allah Më bështetja të ka lau gjëlle gjëllalu Më bështet plot fuqishmi A ti që din gjishka, që posedon gjishka A ti që kanë dorë gjishka A ti që regullon edhe, edhe ka në për shtetin e ti qofte dhe majën e gjilpërës edhe gjelë më të vogën që qërkullonë dhe gjilëvizën këtë universë. është shëjtanu ja i du kumër fekra wa jermunu kumër fahsha. Shëjtan i thotë Allahu gjelle gjelalu e juve, ju premëtanë varë fri dhe ju, ju nëzitë për vepra të rryme dhe për vepra të ullëta. Shumë prej njerës dhe nga të rohen edhe shumë prej besimtarve sa ato në interesojnë mëstejë përmi Nga të rohen në rrugën e tyre për te ka lau gjellë gjelalu E përzin të miren me të keqen E përzin në rrugën e a lau gjellë gjelalu me gjera cilat nuk i kanë hije Mëndën se rrugën e shetanit është ajo e cilat të bën që ta rishnë desinacion shumë shpejt Se njëri u ka objektiva njetë, e donë pushtetit, e donë pasurin, e donë poziton, e donë familjen, i donë të mirat materialet, por se ka dy rrugë që mund të zjedh i besimtari, është rruga e shetanit, është edhe rruga Allahut që nuk puqen kur me njëra tjetrën, e shetanit edhe në premton varfri, mund të ti me ndonë, sa jo ty të qonë si rrugë edhe të bënd që të arizë shumë shpejt, për i mujtë dë bësh legu në madhë, për i vitë dëjesh, kush dëjesh. Por se thot Allahu xhelle xhelalu mos mashtroni thot nga premtimet e djallit Mosu mashtroni nga premtimet e shejtanit Mundooni të hesni drejt edhe me të mirën edhe me të pajshmen edhe me të bukër edhe me të hishmen Kur mosu bën njërez tullet Masi Allah u gjellë shanu juve i u ju ka bër njërez shumë të lartë edhe të fisë shumë Me besimin në Zotin gjellë gjellalu hu Fjalla la ilaha illallah është sistemi jetese Nuk është vetëm falje namazi Nuk është vetëm fjesht A dhurosh Allah unë njofë Allah unë si Zot Por se është që gjdoj që lis është çdo energji tënd, çdo drejtim edhe çdo lëvizje tënd, ta të vësh në shërbim të kësaj fiale të madhe për cilën jetojmë. Kul in në salati wan nusuki w wa mahaya w mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Thuaj jeta ime, vdekja ime, namazi im, kurbanimi im, gjithaja janë për Allahun, për Zotin e botrave. Është turpshme edhe është shumë e ulët që të jenë për dikë tjetër përveç Allahut xhallal xjalalu. Kjo është rruga e Allahu xhallahu xhelaluhu, wallahu ya'idukum ja maghfira tan minhu wa fadla. Rruga Allahu xhaleshanu disa ve i duket e gjatë shumë. I duket disa ve se nuk çon destinacion, i duket disa ve se nuk është ajo rruga që është më e suksesshme edhe më e mirë, por se Allahu xhaleshanu flet çarn Kur'anin famlar. Lezojeni o jo njerëz Kur'anin edhe vjenin jet atë, sa i është fjala Allahu xhaleshanu e zbriti për neve që të jetojmë atë. Wallahu ya'idukum ja maghfira tanhu wa fadla. Allahu xhelashanu premton falje shumë. Premton mirësi të madhe këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ky është premtimi i Allahut, ndërsa premtimi i shejtanit është vargfri. Edhe është punë të ulta dhe punë rrymë dhe punë pahishme dhe punë të të shëmtuara. Sot i japim më leinë Allahu xhelashanu orientimin profetik Dhe u dhëzimët e fesë islamë Kësa i fejet madhe Të cilat Allahu qëllë gjelalu hu, hu rahma, i zbritja dhe i shpalli hu dhamu wa rahma I shpalli u dhëzimë dhe më shirë për mbarë njërzimin In me me minunën lëdhina i dha dhukir Allahu A gjilat kulubuhum Wa i dha të lijet alejhim A jatuhu zadat hum imana Wa ala rabihim jetë wakkelon Me dvërte nuk ka kur farë dyshimih është e sigurët se besimtarët e sinqerte dhe besimtarët e vërtet janë atë cilët momentin kër lezojnë argumentet e Allahute dhe fjalet e Allahute dhe ajenet e Allahute janë atë cilët ju dridhen lëkurët dhe ju rënqethen atyre zemrët Ue i dhe atë u lijet ale imajat u zadet u mimanëm ju shtohet besimi Dhe në gjithdo moment ato i mbështetën, vetëm Allahu gjellë gjellë aluhum. Pas betejes, në gjithë profeti Alehi Salatu Veselam, ishte shtë rirë poshtë në hies një peme. Vjen një arabi pra një person, një beduin nga shkërtira, ashtu si qishte i pavëmëndshëm në jumë profeti Alehi Salatu Veselam, i vendos shpatën të dërguarit Allahut këtu në fytë. Në moment në ngrihet nga gjumi dërguarja Allahut pasha e Zotit tim qof me të. E shëf shpaton që e kishtë e te une, shpatos, unë e shpaton së në fytë pra. E shëf dikë i cili me ashë përsi edhe me vrërësit mara dhe i thotë, Ja Muhammed, o Muhammed, mën jem në u kemin një, kush të ndalon në dalon, tyta shi prej meja ose kush mund të ndaloj mu të të vrasë. Kushtë ru në ty prej meje dhe kushtë në dalon mu të të vras të e dhe të të bëjdom Edhe ishte këm gullë së në ataj që po veprote Ishte një veprim pra edhe ishte moment shumë të qizit Moment i cili nuk priste Vetëm zemrët e forta dhe zemrët cilat janë shumë të këthjelta Zemrët cilat janë shumë fort lidhme me Allahun Gjelesha nuk din me u këthjeldu nuk të momente Ather Allahu te jallaluhu i pathon profetit alayhi salatu selam Kur'anin fam lar, wallahu yasimuka minan nas, e Allahu jallahu ty te mbron nga e keqja e njerëzve. Dhe të të mbroj të allahu gjeleshanu Dhe e kur të vijet gjeli Kur të vijet saktimi zotit As kush nuk mund të të bëjt dëm Dhe e sa të vijet saktimi allahu E duke dit këtë shumë mire E duke kuptu E duke kuptu provejtja lejt salatu Këtë fak shumë mad Se e le zote kurani në dërgumi allahu Dhe praktikot atë e ishte kurani që lëviste në përto Thot allahu Allah o xhalljalaluhu do të mbrojë mua dhe do të m, do të më ndaloj ty që më më bëdëm. Atëherë i dridhte dora me fuqinë Allah e Allahut xhaleshanu ai i bishpata në tokë. E më profeti aleyhi salatu selam edhe ja vënë atit mfyty të shndrojn rolet edhe pozicionet. I thotë po tani thot kush mund të pengoj mund thot që më të bëdëm ty, kush të ruaj ty për meje? I thotë arabi mshira jote o Muhammed. Mshira jote o Muhammed. I thotë profeti aleyhi salatu selam Të falë, thot, vetëm të bëhesh musliman Vetëm të bëhesh musliman, thot, nuk bëhem musliman Atëhere, elen profeti Alehi Salatu Se në dhe me falë me mëshiren e ti mëshira dër, Dërkuar më barë njërzimit Mshira që i fali Allah u Gjelesha në mbarë Ti njërzimi mua me Mustafaj Alehi Salatu e Selam Ako më ka dhe prej besimtarve që nuk e kanë kuptu se rruga e profetit është mshira Edhe akoma nuk e kanë kuptu se rruga E Allah u Gjelesha në është shpëtimi Akoma ishko menjo me pa rrug tjera dhe me pa, pa rrugica tjera kjore Thotë profetit Alehi Salatu e Selam Në hadithin e vërtetë Do të rruri do të alej e lumen Mu pareqitën gjithë më metet thot më ditën e gjukimin Mu pareqitën gjithë më metet edhe pashtot profetin Ishte një për i profetve Ishte vetëm, tek, i vetëm Dilte para Allah u gjeleshanu pas një pasusë dhe pas një besimtar E pasht një profet tjetër që kishte një ose dvë vetëa e pa është një profet që kishtë një grumbull të vogë në njerëzis, e pasaj thot mu parë qitë edhe ymeti imi ishte ymet shumë i madhë, kishtë zënë gjithë pamje në horizontit, komplet ymeti Muhammed Mustafaz Alehi Salatu i Selam besimtarët edhe pasusit edhe ndjekësit e ti. E prej tyre thotë profetë Alehi Salatu i Selam, 7-10.000 vetë, Siç transmetohet edhe në rivajetin e tjetër të Hakimit Imam Hakimit, po ashtu në rivajet vërtet pra, çdo një njëri prej tyre do të ketë 70.000 vjet, po ashtu me vete. Imagjino thotë do të hynxhenat la hisabe wala adab, do të hyn pa hesap pa llogari dhe pa udhënu prej Allahu xhenashau nuh në, në në momentin që njerzit do, përjetojnë vet, dit, dit, vet, do përjetojnë të përjetojnë 50.000 vjet ditë, dica për 50.000 vjet, do të përjetojnë tmerret e ditës së madhe dhe do të kenë vështirësi të kurrizë. Ka 70000 veta, të cilët do t'i higim xhenetet e Allahu xhelashanuh me një shpëtim shumë të madh, la hisabe wala adhab. As dënim edhe as llogari nuk do të ken fare më përjetuar ato prej trishtimit ditës së madhe, qoftë edhe me humor në llogari prej Allahu xhelashanuh. Ë ndërkohë, fillojnë sahabët e profetit aleyhis salatu vesselam të mendojnë, kush mund të jem këto 70000 vet? Kush mundin këto 70000 vjet që meritojnë pra që të hyjnë në xhenet pa hesab, se është privilegj i madh dhe është mirësi shumë madhë. e madhe. Edhe kushtot mbante janë ata cilët e shoqëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e shoqëruan atë në momentet më të vështira të jetës së tij dhe ishin bashkë me të krapër krapër, e sakrifikuan jetën e tyre, pasurinë e tyre dhe gjithë energjitë e tyre. Dikush tjetër ta mundet janë ata cilët ja mundsoi Allahu xheleshanu te lindin si besimtar, e të vdesin si besimtar dhe kur nuk i kan bësh shirq ka Allahu xheleshanu Nuk kanë adhuru di këtë tjetë e përveçti E fillun tjepen mendimet E tjepen mendimet prej sahabve cilët Nga të smote këtë fakt shumë i ma Atëhere profetja le i salatu Sera me vazhdoj fjarën e ti dhe i tha Këto njëre stot I janë që kanë katër kushtet Humu ledhine la jetë E ta jerun Nuk besojnë bestytni Smeren me mocat e zezë dhe me kumurit e me gjonët Që janë bestytni koti Po doli para sthecën marrë Doli ditë marrë, ditë mërkurë Janë gjona koti nuk kanë lidhje me islamin Janë ata cilët nuk mjekohen me të diegur Me gjithë sa jo është e lejume Por se nuk mjekohen me diegur Pra zjedin një form tjetër Sepse mbështetjen të ka lau gjeleshanu e kanë shumët një Janë ata cilët nuk kërkën që t'ju këndohet Atyre t'ju frithet kur anë me gjithë sa është e lejume Edhe kjo Wa wow. ala a bihi mjetë e wa kellun dhe e fundin Dhe besoj se mund tjetë me vështira dhe mund tjetë ajo e cilë është sfida e qdo pesimtarje, qdo muslimani dhe muslimarje, në qdo momentin bështetën Allah u Gjeleshanu, nuk më bështetën asë një vend tjetër. Atëhere jithet një prej saab dhe u kashe e ka pasemrën e thot, ja Resul Allah, oj i dërgumja Allah, luta Allah u Gjeleshanu tje mund prej tyre, i thot e në të min hum, tje u kashe e prej tyre. A dera hidhet edhe dikush tjetër aty në xhami dhe thot ija Rasulullah O i dërguami Allahut luta Allahun ti më dhe un, un prej tyre. E profeti Ali sallallahu alajhi i thot ta kaloj un kash i tha. U mbyll dera këtu për ato cilët po diskutoshin. Në momentin që Allahu xhejelashani i thot Ibrahimit alajihis salam eslim dorzau. Dorzau Ibrahim. Por gjerojua Allahu xhejelashani për, për ul për ul jo Allahu xhejelashani me zemër, me shpirt në gjithçka. Dërzojët plët pujqishmit Dhe leja ti ndorë qështje Sa do i do t'i drejtoj edhe do i do t'i dirigjoj Më smiri Ashtu si qdina i t'i dirigjoj edhe t'i drejtoj gjonal Edhe kna ju me caktimin A ka mundësi A ka mundësi gjdoj që i lis trupit A vesh në shërbim të allah A ka mundësi Gjdo porët lëkurës tënë dhe edhe trupit tënë Ta kesh një shërbim fjales La, ila, ila, la Ti esh njëri i mirë dhe i fitëshëm këtë jetë Ti esh i dobishëm për vetën tënë Dhe për familjen tënë Dhe për njerësit e tjerë që të rëthajnë Shpënda është vetëm pache dhe mirësi dhe harmoni Se kjo është islami A ka mundësi i kështu Atëherë Allah I thot Ibrahimi dhe a.s. Eslim I thot Eslem të lirat bila alemin Esim ësë dërzohen për zotin Allahu Gjelle Gjellalu e s'provon e vend provi Ibrahimin A.S. e marin ata cilët ishin një dhujtare edhe e ven katapult e ven katapult që me hedhë në zjarin e madh që kishë ndezur me gjithë se po e idhëshin për diçka që i ishte shume ullët po ta mendosh po e dënonin se besot Allahu Gjelle Shano dhe nuk do të me besu idhujt e tyre, zotrat e tyre të kot atëhere e një dhe Allahu Gjelle Shano i thonë o oh, zoti ynë Më një robim tont pra me Ibrahimin alayhiselam është duke ndodh ajo që ti e di ja, në Allah. Atëherit thot Allahu xhelashanu ja Gibril, o Gibril, shko atë shkoin ndim pra Ibrahimit alayhiselam dhe shifsi është puna me të. Ndërkohë që Ibrahimi alayhiselam ishte duke u hedh për në zjarr Ishte duke vëhet për nëzjarë, pra ishte rrugës për terasme Thonë sa kështë e leshtu katapulta, ishte duke ra për nëzjarë rinë ndesur Me u djekë, imaginoni punë momenta që dhe sekonda Ishtë faqet Gjibrili a.s. dhe i thotë E leke haqër, a kena i nevoj o Ibrahim o Khalilu Allah O i dashu i ja, Allah, o të miku i ngusht ja, i Allah I thotë, emma i lejke felat Përsa i përket për ty, thotë, nuk kam nevoj farë E kam engjërin e shijut me vete Do të urdhë nëjnë sekonde dhe në moment Bi shiju fikën zjarë Do të asë për te nuk kam nevojë Kam nevoj vetë për Allah unë gjelë e gjelë aluhum Ate ere zotë i gjithësisë një gjotë e dialogën E një gjotë e vendosë mërinë Edhe për rullinë edhe për kushtimin Edhe mbështetje në madhet Ibrahim Khalilu lajt E një gjotë e pra në këtë moment Thotë kullëna janë në harukuni i berdem O e selamën Allah Ibrahim O zja, bëhu, iftotë edhe pache Jo iftotë që të mardhiv i Ibrahim i Alecina Për iftotë edhe pache për Ibrahimin alayhisalam, siç thuhet në thefsirin e këtij ajeti, të gjithë zjarret e botës në këtë moment kur kanë hyu, urdhri nga Allahu xheleshanu të gjitha janë bërë ftohta dhe paqja s'ka ndjekur më as i gjitho për këtë moment, sepse kanë menduar se urdhri është lëshu për gjithsecilin prej tyre. Allahu xhelesjalahu na jep neve shembuj të bukur nga Kurani famlart, neve një nga i famlar, që neven asnjë moment mos shkëputemi nga Zoti jon, në asnjë moment mos mendojmë se do dëgjojmë dikë që të na përkrahë atë na mbështesë. Edhe të jetë me i dashur, edhe me i bud Edhe të jetë me i mëshirë shëmë nësë Se sa Allahu gjëllë gjëllaluhu Nuk ka e zë të jetër përveçti E lusë Allahu gjëllë shëllu të në fali dhe të në mëshiroj Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibetu lil muttëkina Wal a u dhuana illa ala dhalimin al u nisli dhe u sellemu ala rasulihil amin nabiyna muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'd jemaati nderuar po t shikoni njerzit n pergjesi aq mteper ato qe s kan lidhje me allah unxal xalaluhu lidhen me njerz me pushtet Lidhen me njërez me pasuri Lidhen me njërez me ndikim shëqëror Sepse dhun me hec njët në përmjet tyre Dhun ta keni lidhje të forë që në moment Kur ti e në vështirë ti bin telefonit E da ti hape telefonit e da ti marohet lidhja Po themi kjo nuk është ndalume Nuk po themi që kjo është ndalume Dhe është diçka praj që që njeriu po e bëni këtë do qortohet po themi me masat të veta dhe me kufitë veta por se vlezërt ndërum kemi harruar Allahun xhe xhelal u atë që ka pasurinë më të madhe në dor atë i cili ka pushtetin më të madh në dor çdo pushtet tjetër jikën edhe pushtet i ikën dhe largohet ndërsa pushteti i tij është ai i cili mbetet përjetësi Pra ndaj thotë Allahu, gjelle gjelalu huete u ekel, alel hajil e dhila e mund, ndaj për në bështetu, në bështetu te ki gjalli që nuk vdeskur, në që se ke sot një pushtetar në nësër vdes dhe ikën nga kariga dhe pushtetit, e kush do të mbetë të ty majnë numrin këtë telefoni për stajtë? Ndersa Allahu Xhellahu Xelalu është i gjallë që nuk vdes kur, prandaj thon dietaret e Islamit në lidhje me këtë ajet, është turp thotmbas këtij ajeti dikush të mbështetet tek dikush tjetër përveç Allahut Xhellahu Xelaluhu. Është turp mbas këtij ajeti që dikush ta lidhi, ta ketë lidhjen me dikë tjetër më të fortë sea lidhjen me Allahun Xhellahu Xelaluhu. Është turp me të vërtetë sidomos për ata cilët janë besimtarë. Allahu Xhellahu Xelalu thot në Kur'anin famlar Një shembl tjetër, pa u zjatë, së të e ma është të gjatë, për të themi edhe një koncept tjetër. Elëdhina qala lëhumë në nasë, inë në nasë që dë gjemëru lëkum fëxhëhuhum, pëzadëhum imanën, wa qalu, hasbun Allah, hua nirmë alë wakil, fa në qalëbu bi nirmëti min Allah, hua fadlin, lem jemësëshum suën, wa tëbëru ridhuan Allah. Thodë Allahu jalla jelalu hu, atatë cilët, Njerëzit ju thon atyre inna sa kadh jema'ulekum. Ka, ka qen një moment dinërin Islam kur profeti talle sallatu alej salatu wasalam dhe shokëve tij i ndodhi një sprov shumë e madhe. I ndodhi një sprov shumë e madhe në moment që ishin të sprovuam nga betejë e, e, e, e Uhudit pra që patën një patën një humbje momentale muslimanët pra nuk e fituan betejën, por se msun shumë prej saj. Në këtë moment i spravojë edhe më shumë Allah u Gjellë Gjellalu, hu, sepse jërdi dikush dhe e morën për të vërtejt, e ledhin inë në nëse ka të gjemë e u lekum, ushtëria e armikëve tu janë mbledhë prape dhe dunë me u shfarost tërsisht, janë njësë për në medinë, imaginoni që a sprave në basë u umjet dëvite dhe i furtun tijet e prajë cilat do të shfarost të muslimano. E qëfarë thanë to? Ndërkoj që zemrat u drodhën edhe... edhe, edhe edhe u frikson profeti alayhi salatu wa salam i cili ka qenë i dashuri Allahut i cili ja ka kaluar edhe Ibrahimit alayhi salam kët moment thot hasbunallahu wa ni'mal wakeel thot na mjafton ne Allahu xhelle xhelalu edhe ai esh më i miri i cili mundi mbështetesh në fund në fund pastaj del që lajmi ishte i rrem Edhe pra reme, u sprovon pra zemrat e besimtarve, ishte kaj me rremë me shpëton Allahu Xhelaluhu nga kjo situatë. Por se desha me një them se Allahu Xhelaluhu is provon njerzin në situata të ndryshme dhe në momente të ndryshme. Më të mirin me tek i cili mund të mbështeteni, edhe më të mirin mbrojtës, edhe më të mirin përkrahës, më të mirin i cili mund t'ju ndihmojë, ndihmësin më të madh kemi Allahu Xhelaluhu, ai do të na mbështesë, dhe ai do të na Ja apja të cilën në nevojitët neve nëse jemi me drejtën me lejnë Allahu Gjeleshanu Pra ndërë thot në kuranin famlarë Thënë kalle bubi nje me të minë Allah Ata thot Allahu Gjelalu hu Morën katërt mira vetëm nga këndrimi që kjën mbajtën edhe mbështetën Allahu Gjeleshanu nuk e umbën lidhjen Me zotin edhe nuk kërbohën si, qakërdum, si të qakërduhëm si njërën së thalakat Por se... E kuptun që vetëm Allah unë gjellë shanë ujtile gjithë dhe situatë Pra nda i dhe Allah unë gjellë gjelalu U i dhe atyre katër gjora Bega ti, njërma U e fadl, mirësi të maa dhe pranë këtë jetë Sërfës u e jo që atyre në të keqen Ja largojtë keqen cilën e mendun U e në kalëbun U e të bërë i dhuan Allah Gjithashtu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 E kur mos më ndojë ti bëj hile dikujt? E kur mos më ndojë se do të hecë me intrigë? Kur mos më ndojë se do hecë me mashtrim? Sepse ka për njërëzë dhe që ju ka bo si postulat Edhe ju ka bo, ju ka ngulit në meni, ju ka vullos në meni Që nuk mund të hecët vetën se me intrigë dhe me mashtrim Po ju thëmë Wallahi pasha Allahun gjëlle gjelalu Allahu gjëlle gjelalu e qitë drejta Wallaq i betulil mutë të kinë Dhe përfundimi gjithmonë është me njërëzit dhe dhe vojtë që me ata që mbajnë lidhjen me Allahun Gjellësha në hu. Edhe nëse robin këtë jetë nuk e gjenë për momentin drejten, tek Allahun Gjellës Gjellës Gjellës u ka përta gjithë ata. E lusë Allahun Gjellës Gjellës Gjellës u që neve të në fali dhe të në më shiroj. E lusë Allahun Gjellës Gjellës Gjellës u ozë zot i qeve dhe i togës ti në që na dhe gjon neve në këtë moment, që të në E të nga begatosh në neve, si që begatoga njërzit e të të të mirë dhe njërzit e të të të sinqerët në këtë jetë dhe njetën tjetër. O Zotë ju në ty të lutëmi, nga bashko në neve zemrat tonë, në i pastromendit dhe dhe shqitrat me... Kur anin famlartë dhe me shpaljen hynore O zotë ju në ty të lutemi Që neve të në largosh nga e keqa Dhe të në rush nga e keqa Dhe të vetëve tona dhe e shetanit malkuar Gjithashtu o zotë lutemi që të me bësht pjes në veprat e mira Dhe ku të ketë mirë neve i jemi pjes marës në ta E o zotë ju në ty të lutemi Që neve të në falësh shëndet në falësh mirësin këtë jetë Në familje tona të kësmi e tonë Të këpasurit tona Gjithashtu o Zotë të lutemi ty Që të na u dhëzosh neve të u dhëzosh të afërmi tanë U dhëzosh dhe të gjithë njerëzit e mirë O Zotë ju në ty të lutemi Në bashkon neve dhe gjithë zbashko Siç neve në këndëru Dhe në ke mundësuj që të dhimë këtë gjami sot Ta mundësuj gjithashtu që të jemi pjesë të gjeneteve të begata Bashk me profetin ton Salamu Aleju e Salamu Elu somo ngjëllë gëralu çë juvet ju nderoj edhe juvet ju japi të gjithë mirësitë e tij edhe tju fali mëkatet juve dhe mua amin ela in ahsana al kalam wa ablagh an nizam kelam allah al malik al aziz al alam kama qala tbaraka wa taala fi al kalam wa iza qriya al quran fastami'u la munsiqul alakun tuhamu naud billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim